Haleluya haleluya haleluya na litukuzwe jina lipitalo majina yote jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Rafiki mpendwa je umejisalimisha kwa Roho Mtakatifu asubuhi ya leo Ninashukuru Mungu kwa ajili yako rafiki mpendwa unayefuatana nami katika ibada hii. Asante kwa kunitia moyo kwa maombi yako na baraka pia. Mungu akubariki sana. Rafiki mpendwa, tumeambiwa kwa neno la Mungu ya kwamba sisi sio mali yetu wenyewe. Sisi ni mali ya Mungu. Kwa hiyo ni lazima kujisalimisha kwa huyo Roho Mtakatifu anaye Sisi ni mali ya Mungu. Kwa hiyo ni lazima kujisalimisha kwa huyo roho mtakatifu anaye Yakobo mtume anauliza. Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure? Huyo roho akae ndani hututamani kiasi cha kuona wivu Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure? Huyo roho akae ndani yetu ko tutamani kiasi cha kuona wivu Yakobo nne na mstari wa tano. Andiko hilo linatufunulia kwamba Roho Mtakatifu anataka ushirika na sisi kwa kiwango kikubwa sana kiasi cha kutuonea wivu pale tunapokosa ushirika naye na kujelekeza katika mambo ya dunia na dhambi Mungu hataki kugawana nafasi yake ndani yetu na mtu au mtu au na kitu kingine. Mungu hataki kugawana nafasi yake ndani yetu na mtu au na kitu kingine. Mioyo yetu ni madhabahu ya Mungu. Mioyo yetu ni madhabahu ya Mungu. Amesema katika Mithali 23:26. Mithali sita 23, Mungu anasema mwanangu nipe moyo wako macho yako yapendezwe na njia zangu mwanangu nipe moyo wako macho yako yapendezwe na njia zangu Kuna watu wameingia kwenye matatizo makubwa na maumivu mengi kwa sababu badala ya kumpa Mungu moyo wamempa mwanadamu na wengine wameweiweka kwenye vitu kama mali, elimu na veo. Kuna watu wameingia kwenye matatizo makubwa na maumivu mengi kwa sababu badala ya kumpa Mungu moyo, wamempa mwanadamu na wengine wameweka kwenye vitu kama mali, elimu na veo. Mwisho wa siku vitu hivi visivyo na thamani ya kudumu vinapobadilika ndipo wanapojikuta walitoa mioyo yao mahali pasipofaa kujisalimisha kwa roho mtakatifu ni kumpa Mungu moyo na kupendezwa na njia zake kujisalimisha kwa roho mtakatifu ni kumpa Mungu moyo na kupendezwa na njia zake ni kukubali roho mtakatifu mwenyewe atuendeshe katika sheria ya Mungu ukweli ni kwamba pasipo roho mtakatifu hatuwezi kutembea katika mapenzi ya Mungu pasipo roho mtakatifu kutuendesha katika sheria ya Mungu hatuwezi kutembea katika mapenzi ya Mungu. Ndio maana Ezekieli katika unabiwa ndio maana katika wa Ezekieli Bwana alisema, Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda ni Ezekieli sura 36 na mstari wa 27 rafiki mpendwa kinachotufanya tushindwe kumpenda Mungu na kupendana sisi kwa sisi ni kwa sababu tunajitahidi kufanya hivyo kwa nguvu zetu wenyewe kinacho tufanya tushindwe kumpenda Mungu na kupendana sisi kwa sisi ni kwa sababu tunajitahidi kufanya hivyo kwa nguvu zetu wenyewe lakini hayo sio mambo yanayowezaana kusukuma kwa nguvu ya mwili kwa sababu asili ya mwili haina wema huo kupenda kusamehe sio mambo yanayowezaana kusukuma kwa nguvu ya mwili kwa sababu asili ya mwili haina wema huo Hayo yanasukumwa na nguvu za Roho Mtakatifu kwa sababu wema ni asili ya Mungu. Wema ni asili ya Mungu. Ndio maana yanajulikana kwa jina la tunda la roho. Ndio maana mambo hayo yanajulikana kwa jina la tunda la roho imeandikwa. Lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utuema, fadhili, uaminifu, upole kiasi juu ya mambo kama hayo hakuna sheria na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho imeandikwa hivyo katika kitabu cha Wagalatia sura ya tano, mstari wa hadi tano. sasa kusulubisha mwili na mawazo na tamaa ni kwa kujisalimisha kwa roho mtakatifu kuhudhurubisha mwili na mawazo na tamaa ni kwa kujisalimisha kwa roho mtakatifu ndio maana tunaambiwa tuishi kwa roho na tuenende kwa roho tukikubali kumpa roho mtakatifu nafasi ya kuishi ndani yetu hatutashindwa kuasame wale hatutashindwa kuchukuliana na watu wengine tutampenda Mungu na kupendana sisi kwa sisi tukikubali kumpa roho mtakatifu nafasi ya kuishi ndani yetu, hatutashindwa kuasamea waliotukosea hatutashindwa kuchukuliana na watu wengine tutampenda Mungu na kupendana sisi kwa sisi rafiki mpendwa unataka kuona tunda la roho likizaliwa na kukua na kuongezeka na kustawi ndani yako kama ndio tuchukue hatua ya kujisalimisha kwa roho mtakatifu. Kama kawaida kujisalimisha ni jambo la nafsi ya mtu. Karibu rafiki yangu tujisalimishe kila mmoja kwa moyo wake. Tuombe. Mungu mwema na mwingi wa fadhili na rehema tunakushukuru kwa jina la Yesu Kristo na kwa nguvu na uweza wa roho mtakatifu. Asante kwa kuwa imekupendeza kutupa sisi roho wako. Aishi ndani yetu atuwezeshe na kutusaidia kuishi maisha ya utakatifu na ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Roho Mtakatifu kwa kuachilia tunda lako ndani yetu. Tunakuomba utusaidie sasa tunapojisalimisha kwako, tujaachilie mazima pasipo kushikamana tena na utawala binafsi. Tupe neema ya kuelewa, ya kuelewa, furaha na amani na haki ipatikanayo kwa kujisalimisha kwako e Mungu wetu. Tunakupenda, tunakuhitaji. Tunajikabidhi kwako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Rafiki mpendwa, sasa tujisalimishe tena kwa Roho Mtakatifu kila mmoja kwa moyo wake tukitumia maombi haya. Roho Mtakatifu. Nimeendelea kutambua jitihada zangu na bidii yangu pasipo wewe ni sawa na gari lisilo na mafuta upako wako roho mtakatifu ndio mafuta ninayohitaji niweze kuishi maisha ya ushindi na utakatifu kwa jina la Yesu Kristo ninajisalimisha kwako roho mtakatifu tunda lako likapate kuota na kukua na kustawi na kuzaa ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo nikapende kwa upendo wako nikasamehe kama wanavyonisamehe nikawe na utu wema fadhili na uaminifu katika mambo yote Ukaishi wewe ndani yangu, ukaenende wewe ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo. Jaza mawazo yako ndani yangu na hekima yako na ufunuo na maarifa ya kweli. nikaishi kusudi lako kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ninakubali mapenzi yako yatimizwe na mapenzi yangu yavunjike. Ninakubali wewe uongezeke na kutawala vyote ndani yangu. Tamalaki Roho Mtakatifu tawala mawazo na fikra na maneno yote katikati ya maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Ninajikabidhi kwako Mungu wangu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unjuaye kunilinda, ukanilinde e Bwana. Wewe unjuaye kunipigania, ukajionyesha mwenye nguvu kwa ajili yangu. Wewe unjuaye kunitunza, ukanijaze na kila ninachohitaji kwa kadri ya utajiri wako katika Kristo Yesu nina kuamini na kukutegemea Ninakiri tena kwa jina la Yesu Kristo mimi si mali yangu mwenyewe mimi ni mali ya Mungu nimenunuliwa kwa thamani kubwa kwa damu ya Yesu Kristo ninachagua kuishi maisha ya kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu ninatembea na uwepo wako Roho Mtakatifu ninaamini unanibadilisha kutokea ndani hadi nje niishi kufanana na wewe Jina lako Mungu Mkuu na Baba yetu wa mbinguni ilitukuzwe milele kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu Kundi Silo, leo ni tarehe saba Mei, mwaka wa 2025. Rafiki mpendwa, tukikubali kumpa Roho Mtakatifu nafasi ya kuishi ndani yetu, hatutashindwa kwa saami waliotukosea, hatutashindwa kuchukuliana na watu wengine tutampenda Mungu na kupendana sisi kwa sisi basi na tumrusu roho mtakatifu aishi na kuzaa tunda lake ndani yetu Mungu wa kubariki we siku njema damu ya Yesu yenye kunena mema iendelee kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote amen